kwa moja kutoka Bujumbura burundi hini itha ya kiswairi ya lidi sangani lokaribu kufuata tarifa ya mchana tunayoanza kwa mutasari wake Mamiya ya raia waachwa bila makazi baada ya upepo mukari kwezua nyumba zaidi ya miambili ya themanini mtani buyenzi jijini Bujumbura mungano wa mashirika ya warimu finasebe wakusua mchakatwa kufanya mteani wa ajila ukisema uligubikuwa na udanganyifu katika kuna tofauti za nchi na katika habari za kima taifa, ya kaskazini ya unga mkono vita vya Putin chini Ukraini. Kuna haya bila shaka na mengine mpeze msikizaji, mitambo inaungoza na selafini hakizimana. Hapa zunulizi msumaji ni mimi, lomarode niwa hivuze. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Na mkaribu tina. Nyumba zaidi ya 280 zimeizuliwa na upepo mkali uliofuatwa na mvua kidogo iliyoonyesha hali ya jumana hii katika kata Buyenzi jijini Bujumbura waleofikiwa na mkasa huo na sima katika mazingira magumu kwa sababu mali zao zote zimeharibika na kuwashwa bila makazi huko akiomba msaada ya dharura ya Adam. wanaomba tena viongozi tawala na wasamalia wema kuingilia kati hawa ni baadhi ya raia hao nyumba zimeharibika unaona hiyo nyumba kubwa iko hapo eh hiyo ndio nyumba kubwa na ile pale pale kunaona kule kule ni kwangu eh pale pale haribika hio mbili eh? buiza kuna tatizo Nane, yani buyenzi tu kwa ile dakika 5 ilikuwa ni buyenzi watu wote walishtuka na nyoka mvile wanashituka anajua kama kitu ya maajabu kwa siku ya jana kama tu kawaida jua lilishinda linawaka lakini ilipo fika mapande ya saa 9 eh palikuja mvua lakini mvua yenyewe haikuwa na nguvu tena haikuwa mvua nyingi Isipokuwa palikuwa mo upepu, upepu mzito sana Na ule upepu ndo uli sababisha kunguwa mabati ya manyumba, kubomwa manyumba hapa Buyenzi Na hiyo nafasi ni kusema ni Buyenzi tu Hakuna karti ngini, hakuna akumine ngini Hatujui kama ni upepu ulikuja wanatokea semu za tanganyika eh, Kwa sababu zilifikia kabisa mwaii zone ya nani ya Buyenzi na haikuenda mwazone yangine Kama vile wa kazi wa wabuyensi, tulibomokewa na manyumba kutokana upepu wajana. Tulikoa tunaomba tu serikali, tukumbuki, tusaidie, tupate nasisi nafasi kwenye tunawaza tukalaza watoto. Na juu hivi tuko nje tuko barabarani, hatuna pakulala, kutokana manyumba ya lirushu na upepu wajana. Na manyumba kumi kwenye barabara ya kumila moja, na thibitisha kutokia mukasa huo, huku akiomba kupewa matubai kwa ajili ya kufunika makazi ya mda. Siku ya jana, kwa kweli tulifikua na shida na mitiani. Kwenye saatisa inakosa, kulitingatinga kama mvua, mvua ikunyesha. Ispokuwa pakaja kimbunga kikali. Ule upepo kwa kweli ulikuwa kama wadakika mbilia, ukueneza ata dakika tatu. Alakini unutufanya mambo ya majabu. Nyumba ziliruka, tukakosa pakukimbilia, bimana nyumba ziliezuka zote. Hapa hatuna pakueka watoto, vitu vili roana, ifi ndo tuko tunanikaanika matandiko. Tunatisama gisi tutaji ya uni. Tulikuwa tunaomba wenye ngazi za juu watupe msaada. Tupate kwanza kwanza atara karaka atama hema. Tufunike. E, ndo tulikuwa tunaomba watusaidia itchou. Na muhawo ni badhi ya raya wakazi wa abuyenzi. waliokuwa wanazumzia mokasari watu wakia na kuezoa nyumba katha. Na katika ukurasa wa zoezi la kufanya mtihani wa ajila kwa warimu wapya limegubikwa na dosari chungu nzima katika maeneo tofauti ya inchi kulingana na maungano wa shirika ya walimu Finaseb licha ya hayo kiunguzo wa muungano huu anapongeza juhudi za serikali za kuadhibu wanaofanya makosa Antoine Manuma anaomba kuwekwa siku za usoni hatuazikazuzuia kutokea tena kwa udanganyifu katika mitihani kama mwaka kama ilivyokuwa mwaka ya nyuma na ufunguzi wa mwaka wa shure unakaribia kukishudiwa uhaba wa walimu mkua ni bubanza ambapo inelizwa kuitajika walimu mianani na watano. Wazazi wanamashaka kuwa hali hiyo itawafanya waendere kutozwa pesa za walimu wa kujitoria wakati wanasema kukabiliwa na maitaji mengi. Katika idara ya elimu mkua ni humo wanafamisha kwamba waliruhusiwa kutoa ajira kwa walimu wasiozidi eh e, wasiozidi na punde tunaendelea na tarifa hii ya habari. Isanganiro. No. Na tunaendelea na taarifa hii ya habari huko Kusini mwa Burundi ambapo visa vya kunyama vya kunyanyapari katika jamii ukosifu wa watu wa kuwasaidia uhaba wa vifaa pamoja na Isiografia hii kwa watu wenye ulimavu ni baadhi ya vikwazo vya kufikia maendeleo jumuishi kwa makundi maalum. Simeo baru mwete mwamoja mwawajumbe watume ya kitaifa ya kutitea hakiza watu wenye ulimavu amba ipia ni muhathiri wa vio viku. Anasima haja ya kuwepo mfumo wa kurahisishia watu hao. Haiwa mechumoza katika warasha ya kutathomini namna kufikisha watu wenye ulimavu kwenye maendireo jumoishi inafanyika telafani nyanzarake mkwani makamba tango jumana hii. Kutoka makamba Elize Pwizela. Kwa maoni ya miongoni mwawalio hudhuria warisha hiyo, ya po tena matatizo ili watu wenye ulemavu wafikie maendeleo ya pamoja. Ijapo kuna watoto wenye ulemavu wafanikiao kusoma, shule ambazo zinawezo wakuapokea ni chache sana. Na zipo familia ambazo uchukua watoto waina hiyo, kama laana katika familia zao na kutuapeleka shuleni. Kwa kusingizia kuwa watoto hao, hawawezi kufanya kitu, pamoja na hayo waeleza kuwa, kuna majina yenye maana isiyo kuwa nzuri ambayo watu hao kupewa juu ya ulemavu wao katika jamii Zaidi ya hayo ukosefu wa watu ambao wanaujuzi wa kusaidia watu wenye ulemavu mbali, mbali Ukosefu wa vifa na miundo mbinu maalumu ni vikwazo kwa maendeleo yao. Sime over umwete mumoja katika wanamemba wakamata ya kitaifa ya haki za watu wenye ulemavu. Ambaye pia ni profesor katika chuo kikucha burundi. Anapendekeza mpangiliwa wasera na viwango toshelevu ili wenye ulemavu wafanikue kusoma na kupata huduma mbali, mbali. Warisha hiyo ambayo iliandaliwa na shirika VNG International inafanyi tarafani ya nzalake katika mkua makamba. Tangu jumaine hii ili kuboresha ujumuishaji wa watu wenye ulemavu katika mpango ya maendeleo. Nikilipoti utoka makamba irize kuize radio isanganiro. Na katika michezo wengi mwa wachezaji wa timu ya taifa inamba mnugamba ambao hawana uzoefu wa kushiriki mashindano barani urayana. Kwa baadhi yao wana umri mkubwa ni baadhi ya sababu ya Burundi kuchapwa wa mbao matatu kwa bila na timu ya Camelon jumanaya usiku katika mchezo wa mechi ya muisho ya kuwania kufozo finali za kumbe la mataife ya Afrika Afcon Onishina Tatu. Ni tathmini yake Evariste Nziko Banyanga muandishi wa mchezo anamutazamo kuwa shirikishu la mchezo nchini Burundi FFB. Lina sahili kutafuta, uh, kutafutia wachezaji Vilabu Balani Uraya Tumskrize kitu cha kwanza naweza nika tamka hapa ni kwamba Burundi ilipoteza au kukosefu wa ili experience uzoefu wachezaji wa Burundi ukibaringanisha na wale wa Simba wa nyika wa Cameroon ni kwamba ni sisi tuko na wachezaji chipkizi na wale wengine waze naonekana kwamba kiwango chao kinaendea kinapunguka kidogo ukisalia hapo wadadisi wa soka wanasema kwamba kwenye orodha wachezaji wengi umuri unaendelea kwa kisoko hali hiyo bibi. usongonzo ya pipi kwa matamshi hayo mimi naona kwamba wapenzi mpira wakisema kwamba kuna uzee bidii wa ya kizaji wa motomondo wa intamba murugamba hapo na mimi naunga mukono lakini ile experience au wenye wako na miaka inaendelea inatakiwa awa wachezaji chipkizi wafuate e, mtindo wao ili kesho na wao wasimbue kuna wengine wanaosema kwamba goalkeeper wa timu ya Manchester United Andre Onana ndiye ambaye ameiwezesha timu ya Cameroon kufuzu je wemaoni yako ni api mimi nasema kwanza awa kiongozi wa federation ya mpira wa Cameroon waliona kama Onana angepasha kusaidia Timu hiyo ya Cameron unakumbuka kwamba hawa kusikilizana na, na kocha wakati wa kombe la dunia. Unanaka fukuzwa. kuna unana merudia ni kwamba viongozi wa Cameron. Waleona kama ni mchezaaji. Angipasha kusaidia timu ya Cameron. amesimamisha mikwaju mitatu ya timu ya Burundi. Inaunesha kwamba unana ndoa mekataza Burundi kwendere. Na ili timu ya taifa inamba mugamba. Nyaka ijayo iweze gufuzu katika atua ya finali. Kipi ambacho kinaweza kufanika. Kitu cha kwanza, serikari ya Burundi na uzera ya Michezo, pamoja na federation ya mpira wa menguru Burundi, wana wanapashwa fanya kitu chochoote wa wa Burundi, wende ulaya, watoke maizi championsi za Afrika. Ukiringanisha mpira wa Afrika na ulaya, kuna tafauti wa chezaji wa simbo wanyika kama Burundi. Wako juu, juu wanachezia inchi eh, tafauti za ulaya. Eh, Burundi inapashwa tekereza. Itume awa vijanda, wende watafute experience. Hapo nje Burundi tena ile. Ta pedi wapatie muhuyu, wapate ile primed match ya kutosha ili bendera ipeperushe, bendera ya Burundi peperushe. Kitu cha tatu, pako sheria Lord de sponsoring. Imewe katika kabati za Senate ya Burundi. Iyo sheria Rais wa Jamhuri anapaswa kuipiga iko muhura ili ipasishwe. Matimu haya chipukizi wapate usaidizi kutoka kwa wenye makampuni tafauti. Namni Tathomini yake Evariste Nziko Banyanga mche, e, mwana habare wa mchizo Aliekuwa kikawagiwa na mwenzetu jamalivya ni njinda kumana Badhi ya wakulima mkua ni buru li unasema kukabiliwa na changamoto ya uhaba wa mbegu Zavya zmuvilingu katika musimu huu wakilimo Sababu zinazo tajua ni kuchirewa kwa mvua mwaka jana Na kupelekea kutopandua kwa mbegu katika musimu bi Ambao ambazo zikuwa zimepangwa kutumiwa Kwenye majila haya mabuwa na shamba telefani hu, huko wanataka upatikanaji wa viyazimu viringo vinajo Hifadhiwa kwa, kwa kipindi kilefu ilikuwa na mbegu, mbegu mbali na wakulima hao Kuna wengine wanao nungunikia ukosefu wa mbegu za mahindi Wanaleza kuwa wanaipata sukoni kwa beya rufutano kwa kilo hao wanatakiwa kuinda kununua katika kituo cha kukuzia mbegu cha Kajondi kwa pesa ya kwa pesa 1000 250 pundi mihabari za kimataifa Habari za kimataifa Na mkatika habari za kima Taifa, viongozi hua pia wakijeshi nchini Gabon. Unasema wame maachiria huru raisi wa zamani alibongo kutoka kifungo cha nyumbani Kiongozi huyo aliyeondolewa madarakani alikuwa amezuliwa tangu jeshi lipochukua chukua mamulaka mwezi Agostin. Lakini muandishi wa BBC alie zunguza na waziri mkuu mpia wagabon Leymondong Sima kuhusu mipango ya kufunguliwa mashitaka bongo pamoja na baadhi ya mawaziri Ya misuma kuwa uh, mipango ya kuilejeesha nchi hiyo iko kwenye utawala wa kilaia. Na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amemwambia rais wa Urusi Vladimir Putin kwamba anaunga mkono uvamizi wa Urusi nchini Ukraine kulingana na shirika haba ya habari Uingereza BBC mwanzo wa kunukuu Urusi imeibuka katika mapambano matakatifu ya kulinda mamlaka yake na usalama dhidi ya vikosi vya mwisho wa kunukuu Kim alimwambia Putin mwanzo wa kunukuu pia kule kaskazini inaunga mkono mamlizi yote ya putine mwisho wa kunukuu aliongeza kim kulingana na habari la serikali ya urusi lia novosti mazungumzo kati ya kim jong unne na rais Vladimir Putin yamekamilika na kiongozi wa kule kaskazini amepanda treni ya yake binafsi yenye kinga zaidi ya kijeshi kuanzia safari ndefu kurejea pyongyang wakati huo kiongozi wa kure ya kaskazini Kimjuongo Yun amemhakikishia rais Putin Vladimir Putin kwamba majeshi ya Moscow yatapata ushindi mkubwa dhidi ya madui waki kulingana na mshirika na mashirika ya habari ya Urusi mwanzo wa kunukuu tuna imani kwamba jeshi la Urusi na watu wake hakika watapata ushindi mkubwa katika mapambano matakatifu ya kuadhibu wa maovu mwisho wa kunuku. Kimu alinukuliwa akisima, akisima haijabainika Mara moja ikiwa Kimu alikuwa naregea Haswa kuendelea kwa vita vya Urusi na Ukraine Au wakizunguzia kwa ujumla zaidi Tunaregea nyumbani ambapo ni Burundi Kama nifo sima bathi ya wakulima mkua ni Bururi na seme na changamoto ya uhaba wambigu za viyazi mvilingu katika musimu huo wakilimo. Sababu, zinazo tajua ni kuchilewa kwa mvua mwaka jana na kupelikia kutopando wa kwa mbegu katika musimu biu wakilimo. Ambazo zikuwa zimepangwa kutumua kwenye majila haya mabuwa na shamba talafani huko. Wanataka upatikanaji wa viyazi mvilingu, vinajwa hifadhiwa kwa kipindi kilefu ilikuwa mbegu. Mbali na wakulima hao kuna wengine Wanao nungunikia, wanao nungunikia ukosifu ambegu za mahindi. Waneza kuwa wanaipata sukoni kwa pesa elufutano kwa kilo. Na hao wanatakiwa kuenda kuinunua katika kituo cha kukuzia ambegu cha jondi kwa pesa elufumbiri miatano. Tarifa hii ya zeno nzambimana. Studio ni ya Somba na Jamali Vyane Ngendakumara. Wakulima waliokuwa wagitafuta mbegu za mahindi waliokuwa wengi majira ya asuhuhi kwenye soko kula bururi ambapo Walikuwa wagishudiwa kwa idadi kubwa mbele ya ufanya biashara wawiri wa mbegu hizo Ambapo kilomoja ilikuwa ikinunuriwa elfu tanu salafu za burundi Wakulima hao wanaereza kwamba hawagupata mbegu za mahindi Kutokana na jisi mafuno ya kirimo cha mahindi Yalipatikana kwa kiwango finyu katika kirimo cha musimu urio Pita. Wanaeleza pia kusikitika kutoka na najisi hawapati mahala pakununua mbegu za viazi muvilingo. Habari hizo zinahakikishwa na viongozi wa idala za kirimo kwenye ngazi ya matarafa. Wanafamisha kwamba mvua ilionyesha vibaya katika musimu wa kirimo B. Ndicho chanzo chahari hiyo ya ukosefu wa mbegu za viazi muvilingo. Kwa mujibu wa wakulima hao Nibora wapatishiwe mbegu zinazo muda mrefu ili kuna poshudiwa hali ya mabadiliko ya hewa waweze kutumia mbegu hizo. Kuhusu mbegu za maindi zinazo kwa nadra. Wakulukenzi wa idara za kilimo katika ngazi za matala. Kwa natule ya wa kulima watumie mbegu bora ili waweze kupata mavuno kwa kiwango tosherevu. Haida viongozi hao wanaeleza wanaeleza kwamba mbegu hizo zinapatikana katika kituo cha uchunguza ubora mbegu kinachopatikana wilayani kajondi tulipo wasiliana na viongozi wa kituo hicho wamedufamisha kwamba Tani kumi za mbegu ndizo zinatizo zilizokuwa zikipatikana kituo ni humo namkuwa sauti hiyo ya jamii viyani jinda kumana tarifa mchana haina chazi ya ushauri sekungo la sekati tarifa za badai habu kesho pana pomajiawa kutoka studio mimi lo mara ji ni oyabi fuzi.